Är det, är det, är det oskyldigt att prata om att min mamma lyssnar på den här podden? Det måste vi ta upp. Måste vi då? Ja. Okej, okay. då tar vi upp det här. Ja. Word. Adjektiv. Pronoun. Adverb. Run on and on and on where my gerund's at. Det sjunde inseglet är en film av Ingmar Bergman Men det här är inte det, utan det här är det sjunde avsnittet av Tom och Luddes podcast Och vi säger hej och välkomna Säger vi hej och välkomna? Ja, då kan ju du säga hej hej Jo jo men det är ju publiken som du välkomnar Typ vi säger hej Är det du och publiken som säger hej och välkomna till mig Eller är det du och jag som säger Vi säger hej och välkomna till publiken Nej men alltså det Är inte det bara ett uttryck Vi säger hej och välkomna Aha, Ja. Fast ja. publiken kan ju liksom inte säga tack eller något sånt där. Men alltså publik Det, det är väl lyssnare det handlar om Men Ludde Det är så att du sitter och kör det här live Men Ludde Ja. Vad va, va, va klar och tydlig du låter. Inte alls samma håriga mummel som jag är aha. van vid. Nähe. Eh, det låter som det en vara... änglakör i, min, i mina öron. Ja men tack så mycket Tom. Eh, det, har ju, det har ju hänt en grej. Jaha, då och jävlar vad folk tog illa vid sig. Eh, jag har ju rakat om i skägget. Ja, ah, så nu, nu, nu är det lättare för dig att tala ur skägget, så att säga. Mm, eftersom jag inte har något. Mm. Så då har det blivit svårare för mig att tala ur skägget i och för sig. Ja. Mm. Uh, om, om ett, men om det, ett skägg det... talar i skogen. F hör man och det... ingen ludde är där att bära det. Hör man orden... Vad heter det? Det var ju faktiskt ganska dramatiskt för vissa familjemedlemmar här hemma när jag... Jag vill ju höra hur din dotra reagerade. Hon skrattade. Jaha. Var det, var det ett hånfullt skratt? Nej, det var ett så här glatt flickskratt. Okej, okay. du, du ser ju faktiskt mycket mindre läskig ut. Gör det? Ja, det gör det. Jag tror jag skulle ta det i armbrytning nu. Äh, jag jag, jag ähm, har ju fått känslan av att jag ser, faktiskt ser farligare ut nu. Ja, äh, nej. Min, min flickvän sa att nu vill hon helst inte promenera i invandrartäta områden tillsammans med mig. Okej, så hon, hon, om, om, om du kommer hälsa på mig i Hässelby så hänger inte hon med. Det gör hon de garanterat inte. För du, du kommer eh. ju stapla omkring här. Halvt berusad och skrika. Hammarby! Förmodligen. Det är ju liksom, eh. liksom din grej när du kommer hit. Hela det. vägen från eh. tunnelbanan hem till mig så står du och skriker Hammarby. Jag, jag brukar göra det. Men för grejen var den också. Jag skulle gå och köpa glass till, till barnen i söndags. Eh, på närbutiken här där jag bor. Är det en invandratätt Och, närbutik? Eh, nej, den är helt svensk. Okej. Okay. Men det, det är ett invandratätt område. Men det hör inte till saker, utan då, då när jag är på väg in i, i, i butiken så hör jag bara så här. En bula? Är det en bula? <laughs> jag bara, Va? Är det bula? Eh, ja, svarar jag. Vad, vad, är, jag bara, vad är bula? Bula är slang då för skinhead. <laughs> okej. Okay. Eller skinnskalle. Okej, okay, ja. okej. Okay. Eh, och Så. Det, var, det var alltså inte en person från utländsk härkomst Utan det var en svensk person Och den här personen har jag sett väldigt ofta här På området där jag bor Åker ofta samma buss som mig eh, Och han, han, han ser ut Och låter som att han har levt sju svåra år Där man har inmundigat eh, de flesta illegala sakerna men han har ändå en aura över sig att han har, att han har städat till sig på något sätt. Liksom. Eh, men men, men en sak, han var om vi återgår till, till, till, till honom. Så, så han var vad heter det, gillar du Agent Bulldog? Jag bara, ja då. Han var coolt, känner du Mange? Och då sa jag, nej, det gör jag inte. Nej, då måste du vara nyinflyttad. Och jag var nej, jag har väl bott här i sju, åtta år. Vilken jävla fet mot dig, Lude. Ja, eller hur? Vilken jävla fetis att liksom säga att, att, att om du inte känner många så är du liksom inte etablerad. Jag är jag bula och inte känner många då är jag inte true. Då är du bara en poser. Ja, men precis. Men, men han, han, han sa att det var, det var kul att se, se mig och att han själv hade varit bula men hade slutat med det nu. Han, hans, uh, hans buldagar är bakom honom. Och det roligaste, är att, alltså den här killen har jag alltså... Jag har ju faktiskt pratat med honom förut. För han är en sån, du vet, när han kliver på bussen då kan han säga tjäna och börja prata med folk. Usch, obehagligt. Ja, jag, jag har lite svårt för sådana människor. Men uh, nu hade jag tagit bort skägget och då uh, kände han inte igen mig överhuvudtaget. <laughs> jag klandrar honom inte. Mm. Uh. Jo... Men snabbare Dotter började skratta. Sonen började gråta. Jaha. Jag trodde nästan att det var honom. Och blev arg på mig. Ja, alltså... Han började, han, han började inte gråta för att han blev rädd då. Utan för att han blev arg. Ja, han tyckte att jag såg ful ut också. Ja, så, så det är lite grann som så här... När jag var barn och gick till frisören... Och kom hem med en frisyr som jag visste att den här frisyren kommer de andra barnen i skolan att reta mig för. Han, han vet att nu kommer han bli retad i skolan för sin pappa. Har du varit på cirkus någon gång Tommy? När jag var liten så var det ju faktiskt ett... Jag vet inte vad man ska kalla det. Lite östkust-västkust-bif. Mm. Mellan ungarna som... Eh, vad heter det? Circus Maximus? Eller något sånt där va? Och Circus Scott. Ja, mm. det var bif mellan Maximus-ungarna och Circus Scott-ungarna. Ja, och jag var ju på Circus Scott-sidan då då. Ja, jag som var lite där. mer old school sådär. Får jag be om största, möjliga, tyst. Nadd. Vad hette pappan och ser de era bröderna efternamn? Du. Det kommer jag inte ihåg. Bröderna Brunette. Men Jag vet det. Brunett. Bröderna Brunette. Ja. Och Den ena ser ut som pappan men den andra låter som pappan. Precis. Det är det eh, som Bob Marleys ungar. Siggy och. Siggy och. Eh, Steve. Steve Marley. <laughs> Uh, uh, jag vet inte. Uppskattar du cirkus av um, Nej. Alltså, jag gjorde inte den när jag var liten. Nej. Och jag gör det framför allt inte nu. Jag skulle aldrig gå på cirkus idag. Uh, intressant. För, för jag kommer strax fråga dig varför du inte skulle vilja gå på cirkus idag. För jag mm. har nämligen fått lärt mig en sak. Uh, att gå på cirkus är absolut inte PK. Nej. Och det visste du om. Ja. Ja, det hade jag inte en aning om Tommy. Nej, fast det beror ju lite på, det beror lite på vad det är för cirkus också. Det beror på vad det är för slags cirkus eller vilken cirkus det är. Är det så enkelt att är det en cirkus som har djur, då är det inte okej. Okay. Men jag, jag är det cirkus sikör? Sikör, cirkus sikör. Är Cirque du Soleil eller ja. något sånt där. Då är det okej. Okay. Jag, jag, jag tror det. Jag vet ju inte hur de människorna behandlas av sina ägare. Men... Jag, jag kan ju förvänta mig att de har så här, några rättigheter som skyddar dem eller något sånt där. Och, och att de inte bor i bur. Alltså det kan man ju inte veta. Man kan ju bara anta. Men jag, jag, jag, jag, jag, vill, ju tänk, jag vill ju föreställa mig att det skulle vara emot lagen. Mm. Ja det vore ju konstigt fast man vet ju inte alls. Eh, Nej, alltså man vet ju hur det fungerar till exempel. Alltså man, man ser ju på så här kinesiska gymnaster och sådär, hur mm. de behandlas. Mm. Där står ju vuxna män på sexåriga flickors barn på deras på deras ben för att forma dem rätt. Ja, och det är inte heller helt okej okay, kanske. Nej. Det är kanske inte det. Nej. Så jag vet inte. Om, om det är någon som står på cirkusartisternas ben så är jag ju inte helt okej okay med det heller. Nej. Så jag, det är lika bra att undvika cirkus helt och hållet. Ja, men som jag har förstått det så, så har det varit väldigt OPK under en lång tid att gå på cirkus. Och, och då går jag till mig själv. För, för varje gång varje år så är det ju cirkus här i stan. Mm. Och varje år har jag tänkt fan jag ska ta med ungarna på cirkus. Men så har det inte blivit av För att jag är förlat Så det har inte varit Ett, liksom ett, ett politiskt ställningstagande Att fuck Eller något sånt där Nej. Men, men skulle du liksom Se ner på mig Och tycka att jag är en sämre människa Om jag skulle ta med mig min son och min dotter på en cirkus Alltså en sämre människa Än vad jag tyckte du var innan Ja Jag skulle, jag skulle nog använda det som ett argument emot dig nästa gång vi diskuterar eh, tidelagslagen. Det är alltså det är så pass illa alltså att, att, att gå på cirkus. Men har du, har du sett eh, Youtube-klippen och sådär? Eh, nej, det har jag inte gjort, Tommy. Du, du får nog ta och göra det. Men jo, nej, men... Jag, skulle inte, jag skulle nog inte se ner på dig. För att jag... Men, jag, jag är inte i en position där jag kan så här, fördöma människor för att de går på cirkus när jag själv exempelvis äter kött. Titta här. Det, det, det, här, det här tänkte jag på vägen hem idag mm. eh, från jobbet. För, för jag började tänka på det här just med att eh, allt ska vara så otroligt PK hela tiden det är bra, jag tycker om det Ja. Du, jag tror jag tror du är lite mer motståndare jag tror, jag tror du tycker att eh, PK går för långt innan jag tycker det Det är så mycket möjligt mycket möjligt. Eh, och det, det kan bero på eh, till stor del att du är mer påläst än vad jag är eh. eller att jag tillhör en annan generation Ja, fast jag känner ju <här> människor som är äldre, bra mycket äldre än dig, som också är otroligt PK <här> Och, och men, men då blir det så här Det känns som att Allting Kommer på det ena eller andra sättet Bli Någonting man måste ta avstånd ifrån För att om man, om man ska vara helt liksom Politiskt korrekt Och då blir jag ju bara trött För jag är en sån som Ofta bara vill vara Förstår du vad jag menar Ska jag, jo, där, ska jag där... göra något kul med mina barn då vill inte jag behöva tänka på är det här PK eller inte. Men så känns det nu att vad man än gör i dagens samhälle så måste man tänka först innan man öppnar munnen och man måste tänka först innan man agerar på ett visst sätt. Är, är det jobbigt att tänka när man pratar, eller? Ja, jag kan tycka det. Ja, Nej, alltså det är, det är ju ett beslut som man måste fatta själv liksom men då, då kan man ju åtminstone se till det så att man eh, fattar ett informerat beslut mm. och sen är ju liksom inte det kanske världens viktigaste beslut alltså Nej, men, och, och. egentligen borde vi bojkotta en massa saker som tillverkas i Kina till exempel Absolut. men det går ju inte att göra det, om, det om, du du... Ta, om du plockar tre saker som är de tre sakerna som är närmast dig just nu ja. så lovar jag att minst en av dem är tillverkad i Kina Ja, men både du och jag, Tommy, vi är lite av eh, tv spelsnördar till exempel. Mm. E är det PK av oss att sitta och spela på våra maskiner liksom? Ja, alltså metallerna som finns i alla spelkonsoler. Mm. Eh, erhålls av Sony, Microsoft och Nintendo, då och mm. Apple. Mm. Via eh, väldigt undermånligt gruvarbete i Afrika. Ja, och som inte alls är okej på något sätt. Nej, Apples Foxconn-fabriker är fina är okej. Det är precis de fina, för de är människorna okay. som det är för djuren på en cirkus, liksom. Ja, precis. Men... Och det är därför som jag säger att jag skulle inte döma dig på något vis. För jag gör ju, och jag, jag, jag gör ju mina val jag också. Jag väljer att äta kött, till exempel. Trots jo. att jag vet mycket väl hur det ser ut i alldeles för många slakterier. Exakt. Och det, det, det är väl det... Det är väl. Nu tror jag vi börjar komma fram till vad det är jag stör mig på med det här att, eh, att vara PK. Det känns att de som säger att alltså liksom är PK och, och står på barrikaderna och ropar och sådär. De är inte konsekventa i sitt pk -ande. Förstår du vad jag menar? Nej. Och det, det tycker inte jag man måste vara heller så länge som man inte fördömer andra för valen de gör. För alla väljer alla väljer bort vissa saker, eller de flesta, antar jag, väljer bort vissa saker av moraliska skäl. Mm. Medan man samtidigt väljer att inte välja bort andra saker. Så alla mm. måste inse att det är ingen som är hundra procent, som boykottar hundra procent av det de inte är, så här, har ett moraliskt samvete att konsumera på ett sätt eller annat. Och det är liksom okej, okay, för man kan, det blir väldigt svårt att leva om man ska göra det. Men då måste man respektera Andra personers val som väljer att boykotta andra saker eller som väljer att följa sin här, moraliska kompass åt ett annat håll. Mm. Och man kan inte kräva att alla ska boykotta och alla ska bry sig om samma saker som jag bryr mig om. Nej, men precis. Men, men, men nu är du en otroligt vettig människa. Tack. Så när du lägger fram det här till mig, då, då blir det ju glasklart. Men, men. Eh... När jag väl kommer ta mina barn på cirkus, då kommer jag ändå vara rädd för att bli påhoppad, liksom. Ja, och då kommer du förmodligen bli det av någon som äter kött. <skratt> Både du och jag har ju fördelen att ha flickvän. Privilegiet? Mm. Ja, men det är inte jag, all... kan inte, jag kan inte förstå att det är sant. Nej, jag, jag brukar också tänka så ibland. Speciellt när jag ser mig själv i spegeln. Tänk, tänk om tolvårige tänk om Tommy visste det här. Oh. Oj, oj, oj. Shit. Jag skulle vilja resa tillbaka i tiden till tolvårige -årig, Tommy. Och berätta. Och berätta allt som jag kommer göra i framtiden. Oh. Han skulle inte tro på dig. Nej. Eh. Helt sjukt. Han, han skulle inte ens han, han skulle fråga typ kan man göra så? <snar> men jag, jag har en liten fråga och fundering till dig Tommy okay. jag skulle vilja ha din syn på det hela hur ställer du dig till om om vi säger så här jag vet jag ska formulera det på bästa sätt nu men tycker du, känns det okej okay för dig att det finns killar som skulle vilja ligga med din flickvän Ja. Mm. Jag skulle bli jätteledsen om ingen ville ligga med min flickvän. Visst är det lite så? Ja. För så har jag också tänkt. Det är tänkt. Ju så. Jag, uh. Det är därför jag vill att hon ska... Um, det är därför jag uppmuntrar henne att visa lite... Uh, vad hennes mor gav henne, så att säga. Ja. Uh -huh. Det är ju för att jag vill... Alltså, jag vill... Fan, det låter ju som att jag placerar henne i skyltfönstret som en köttbit eller något, men... Mm. Alltså jag vill ju visa upp att jag har en flickvän som jag tycker är fin. Mm. Och du vill ju att andra ska tycka det också. Jag vill ju det. Ja. Alltså det, det, det är så. Och jag vet inte om det låter hemskt. Men för, för, för grejen i den ja, att, att, att, att den här tanken har slagit mig, det beror på att äh, min flickvän äh, är... Äh, ett, ett hett byte, tydligen. Eh, hon får ofta eh, förslag. Eh, det är uppenbart att det är finns män som, ja, kvinnor också, tror jag, som vill ligga med henne. Mm. Eh, det, blir, det blir ju så. så är det ju, alltså. och, och jag har ju liksom så här, och då har jag, kan ju hon nämna det för mig. Det är Precis. ofta på sociala medier Och sådär liksom eh, Som det kommer Och, och, och jag, jag, jag blir ju inte arg Nej, alltså Gabriella berättade för mig eh, Att när hon var på en fest Nu i helgen mm. Att det var en kille som hade flörtat med henne Ja eh, Och nej, man blir ju inte arg nej, men alltså bli, bli, Jag blir lite så här att Ja, men hon är min Ja men Precis. lite så inte, inte på något el att, att jag har någon äganderätt ö, ö, över min flickvän inte så men liksom så här ja det är väl kul att du, du, du uppskattar uppskattar henne så men sorry det går inte för sig liksom nej, nej men det, alltså det, det, alltså det är ju helt naturligt mm. för sen kan ju förstå också även om jag inte är lagd åt det hållet om någon blir väldigt, väldigt sjuk. Men då, tror, då känner jag lite grann att jag var väldigt, väldigt sjuk för ungefär 10-11 år sedan. Mm. När jag hade min första kontakt med det motsatta könet. Ja. Och det grundade sig absolut i att jag tyckte att, att hon var ett par ligor ovanför mig. Mm, sån... Och att jag egentligen inte var bra nog för henne. Och att jag hade tur mm. som hade fått henne. Mm. Eh, och att jag därmed var väldigt rädd för att någon skulle komma och göra så att hon inser att hon kan få någon mycket bättre. Ah. Men nu så har jag till exempel inget problem med om Gabriella skulle, om någon skulle komma och flötta med henne på en fest mm. Jag skulle inte ha någonting emot om hon flörtade tillbaka Okej okay. uh, För jag vet att hon kommer ju inte hitta någon som är bättre än vad jag är Så är det bara Hon kanske hittar någon som är snyggare än jag är jag, Det gör hon absolut ja, ja. Men hon kommer inte hitta någon som är bättre än vad jag är Nej. Och om hon vill sova över hos killkompisar så får hon det också uh, Men då har jag en regel att då måste jag veta vem det är hon får inte sova över hos någon killkompis som jag inte vet vem där. Men om jag vet vem där, är, fritt fram. Får du göra det också då? Sova hos tjejkompisar? Ja. Jag, har haft, jag får bjuda hem tjejkompisar som sover över också. Förstår vi Gabriella hemma eller? Nej, det var hon inte. Men alltså, jag kommer inte hitta någon bättre än hon. Jag har fått eh, ett par samtal, ett par telefonsamtal mm. angående den här podden. Just det. Eh, från en eh, kvinna. Mm. Nämligen min, eh, min mor. Ja, hon har hört av sig till dig efter att hon har... Eh... Hört på vad som sagt. Ja, din mamma lyssnar på den här podcasten. Ja, hon, hon gör ju det. Innan du går vidare, uh, hur känns det? Nej, alltså det, det är ju ingenting som jag bryr mig om. Hon frågade om hon fick, om, om, hon, om, om, om jag ville att hon skulle sluta göra det. Mm. Men jag har ju faktiskt ingenting emot att hon gör det. Nej. Det är inte som att jag blir hämmad och inte vågar säga någonting. Men det är väl jättekul att man har en förälder som är intresserad av det man gör. Ja, något sånt mm. Och då är det så att hon har ju eh, Hon har ju ringt mig två gånger nu mm. Och varit lite upprörd Över det som har sagts i podden mm. eh, Saker som jag har sagt då, då. Ja, hon, Och två hon gånger ha, Hon hade ju nämnt, nä nämnt mig någon gång Och liksom, vad är det för folk du uh, Hänger med? Nej nej, nej ingenting, ingenting sagt om dig Nej men första gången hon ringde, det var ju för att eh, eh, när jag pratade om min eh, barndom att det hade varit mycket bråk mellan henne och eh, pappa. Just det. Eh, då ringde hon. Eh, och eh, nu senast ringde hon när jag satt på eh, tåget in mot stan och skulle se på bio. Mm. The Grand Budapest Hotel av Wes Anderson. Eh, helt okej okay film, men inte hans bästa. Eh, och var väldigt upprörd och skärrad över mina eh, webcam-eskapader. Ja, det, det, det, det var väl det som de flesta lyssnarna tog med sig efter förra veckans avsnitt. Ja, och det förvånar mig lite grann. Men Det kanske är för att jag är så avtrubbad och det där var, var, var något så självklart och har varit det sedan dess. Mm. Har, har ähm, det jag... blivit nytt ljus på, på, på det för dig? Har du tänkt att fan, det där kanske var lite konstigt ändå? Nej. Nej? Äh, men hon var ju inte upprörd över att jag hade, att jag hade lurat kota män. Nej. Det hon var upprörd över ähm, var att jag hade använt bilder, som hon, som hon uttryckte det, ja. av nakna flickor för att tjäna pengar. Inte direkt PK. nej Hon, hon, hon tänkte då inte på, på männen utan hon tänkte på de stackars kvinnorna som jag, som jag använde som jag utnyttjade. Mm. Um, och då tänkte jag att det kanske är någon annan där ute som tänkte samma sak. Vi har ju inte fått några kommentarer men det kan ju vara någon som trodde att jag helt enkelt tog ett klipp som var menat som ett privat klipp. Mm. Och, och sedan eh, visade det för eh, Kåta gubbar. Mm. För även om, om det där privat menade klippet har då hamnat på internet av en, eh, ett rövhåligt ex eller vem det nu som har laddat upp det klippet. Så skulle det ju inte vara helt okej okay att använda sig av det i så fall. Nej, nej. Så det har hon ju rätt i. Men eh, grejen är ju den att jag använder ju bara klipp från professionella webcam-strippor. Mm. Som då finns på såna här webcam-sajter där man kan eh, välja vem man vill se strippa och köpa tid av henne. Så det här är ju liksom kvinnor som... Öppet strippar i webcam på internet för alla att se. Mm. Och då känner jag ändå att det är lite mer okej okay än om man hade gjort det med en stulen privat video som var ämnat för två, ett par ögon endast. Förklarade du detta då för din mamma? Jag satt som sagt på tåget in mot stan och ville kolla, skulle kolla på bio. Mm. Jag ville inte prata om det här på tåget. Bland massa folk. Så du, nu, då har du alltså tagit tillfället i akt nu då och förklarat för din mamma? Hon kommer förmodligen fortfarande tycka att det var fullkomligt oförlåtligt och jättehemskt av mig att utnyttja kvinnor på det här sättet. Mm. Men jag hoppas att jag har klargjort och kanske mildrat mina handlingar när det kommer till lyssnarnas dom. Facebook är lite av en grej. L lite av en grej. Ja, har ju varit det, ja nu. Och eh, någonting som är liksom så här, som finns på Facebook nu, det är ju olika grupper. Och föräldrar. Just det. Och om man slår ihop dem så kan det bli en grupp med för föräldrar. Uh, och en sådan grupp har jag uh, ramlat in i. En grupp för föräldrar? Ja, uh, uh, gruppen heter, heter Föräldrar och barn. Ja, uh, yes. Va? Jag bara... uh. <laughs> okay, nu, nu, nu kommer det ju låta som att jag faktiskt visste vad fan du skulle prata om. Men det hade inte du en aning om. Jag hade inte det, jag bara sa föräldrar. Mm. Bara för att det finns. Ja, visst. Bara snabbt. Det är en grupp som heter Föräldrar och barn, Tommy. Alltså, försök inte säga klur ut nu vad det handlar om på riktigt, utan spontant, vad säger dig? Ett namn på en Facebookgrupp och namnet är Föräldrar och barn, vad tänker du på då? Föräldrar som diskuterar barnuppfostran. Typ något sånt. Mm. Jag kan läsa lite snabbt så här. Välkommen till Sveriges största föräldrar- Forum. Det är alltså särskrivningen där. På Facebook. Eh... Vänta, vänta, vänta, vänta. Sveriges största föräldrar. Fo... På Facebook? Ja. Aha, okay. Välkommen till Sveriges största föräldrar. Forum på Facebook. Detta är en grupp för alla föräldrar där vi ger tips, råd, diskuterar, delar med oss, stöttar och respekterar varandra. Var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig. Vi har högt till tak vid diskussionerna men det viktigaste är God ton och ett vårdat språk. Hoppas vi alla ska trivas. Sen finns det massor med regler och sånt där också. Ehm... Tommy. Lude. Nu ska jag läsa upp lite saker som skrivs i den här gruppen för dig. Okej. Okay. Så ska vi se om du anser hur relevant det är. Okej? Okay? Okej. Okay. Är du beredd? Jag är redo. Här kommer då en fråga från gruppen föräldrar och barn på Facebook. En liten fråga. Hur många gånger använder ni en engångsrak <laughs> Jag kan inte hålla mig. <laughs> Okej, okay, eh, vänta. Då, hur, hur, på, på, på sitt barn då? Jag En liten fråga. Hur många gånger använder ni en engångsrak på era barn? Eller vadå? Nej, nej. Det, det, det är oklart. Jag behöver mer information. Det är det du, du borde förmodligen inte alls använda en på dina barn överhuvudtaget. Ja, okej. Okay. Men, men uh, eller är det ett barn som frågar angående sin förälder? eller vadå? Är det någon så här, sjuårig flicka som gillar att raka sin far? eller? Ja. Jag förstår inte. Nej, men det dumma är väl att hur många gånger använder man en engångsrackhuvud? Okej, okay, Ludvig. Ja. Confession time. Ja. Jag använder engångsrakhyvlar uppemot tio gånger innan jag slänger dem. Okej. Okay. Ja, men det är ju bara för att jag har ju ingen skägg. Så det är, det är ju inte. Det krävs att jag använder dem tio gånger för att det ska bli som så här, ett fullvärdigt skägget ansikte av, av, av en normal man. liksom. Ja. Okej, ska jag gå vidare? Gå vidare. Vilken, och nu inom situationstecken, pulverdiet tycker ni är godast? Ge inte era barn pulverdiet. Mm. <laughs> får, får de något svar? Alltså? Ja, ja, det får jag. Grupp För det här är ju inte föräldrarrelaterat eller barnrelaterat på något sätt. Men vi fortsätter. Är du beredd på nästa? Alltså, ja, visst, ja. jag sitter ner. Okej, okay, bra. Förlåt för min dumma och klantiga fråga. Som om jag inte har nog med problem. Skulle klippa upp en påse med flytande tvättmedel och slinter med påsjäveln och få saxen rakt i handleden samtidigt som jag får <laughs> hela påsen med tvättmedlet i såret. Fråga inte hur jag lyckades. Blir jag förgiftad, du tror? Jag du har skurit upp handleden. Jag tror tvättmedlet är det minsta problem just nu. Föreställ mig att personen sitter med en handduk lindad runt handleden och skriver på sitt på sin tangentbord medan blodet smetas ut över space-tangenten och musplattan. Mm. Det är ju hemskt. Okay. Tangenterna kommer att bli tröga av allt torkat blod. Ja. Uh, nu kommer nästa. Den är kort. Är du med? Jag är med. 8 till 15 jobb. Vad finns? <laughs> Det är för många jobb. Oh. Okay. Man, jag tror en vanlig person kan klara högst tre jobb. Mm. Jag vet inte vad man ska med, med 15 jobb till. Åh... Mm. Oh. Okej. Okay. Kommer nästa relevanta fråga i Facebookgruppen föräldrar och barn. Är det, är det här resten av podden? Jag har tydligen tankat diesel i min bensinmotor. Körde en sträcka på cirka två mil. Har motorn tagit skada? Jag vet att tvärtom är katastrof. Det var alltså från Facebookgruppen föräldrar och barn. Alltså den frågan är ju, inte, är ju inte dum i huvudet i alla fall. Mm. Fast det är kanske bara jag tycker för att jag kan absolut ingenting om bilar. Mm. Jag går vidare mm. här. Det tar okay. bara några till. Eh, någon som har flyttat från Stockholm till Göteborg. <laughs> Okej. Okay. Inget mer? Nej. <laughs> Okej. Okay. Vi ska måla om huset. Mörkgrått med ljusgråa foder. Vi ska även köpa markis. Vilken färg ska vi ha på markisen? Jag vet inte vad en markis är för något. Vad är det? Är inte det typiska avlångt paraply som man har utifrån husväggen? Ah, jo det är det. <laughs> <Lunte. laughs> är inte det avlångt paraply? En som, det som, som så här räddar livet på den när du faller ut genom fönstret. Jag tror det. Ja. Okej, okay, Sista frågan är från Facebookgruppen föräldrar och barn. Ja, tackolog. Vad brukar ni göra med kycklingfilé? <laughs> jag, jag är faktiskt jävligt rädd för kycklingfilé. Jag, jag brukar ju steka och äta den. Mm. Tillaga och äta den. Men under så här, förberedelsen är jag... Jag hatar att ta i råkyckling. Det är skitäckligt. Jag är så rädd för råkyckling så det finns inte. Oh. Jag tror att om... Jag, jag, jag, jag tror att jag kommer dö när jag tillhåller råkyckling. Är det du som har skrivit den där frågan? <laughs> jag försöker... Ja, det kanske är det. Nej, alltså... Det låter ju som att... Alltså, det låter ju som... Jag antar att de menar så här olika sätt att tillaga det. Ja, förmodligen. Men det låter ju som att de vill ha någon sexlekare eller något sånt där. Jag vet inte. Va, va, ja. det, det, undrar om det inte här blir så här ett, ett rekorddumt inslag i den här podden faktiskt. Folk kommer tro att, att, att, att vi har slut på idéer nu. Vad <skratt> Hur har veckan gått för dig och din peningsludde? Har ni, har ni haft någon tid tillsammans? Innan jag svarar på den frågan så vill jag ta upp en sak från förra veckan som jag har, jag har verkligen gått och tänkt på det. Det låter ju men jag har, faktiskt gått, jag har tänkt i stort sett varje dag och undrat om, om, om din flickvän har fått mens eller inte. <laughs> Okay. Du trodde ju nämligen att det skulle infalla. Det gjorde det. Det, det inföll. Det gjorde det. Yep. Då är frågan, har du samlagat? Nej. Okej, okay. du har inte samlagat sen vi pratade sist. Hon har typ inte nuddat mitt kärna överhuvudtaget. Okej. Okay. Eh, skönt. Det känns jätteskönt att höra. Eftersom jag. Ja, för det var ju inte skönt. Nej, men... Det är det som är grejen. Jo, men jag har ju inte heller... Eh, samlagat då mitt samlag är 20 mil bort eh, och mm. det är eh, en sådan vecka där vi inte kan ses um... men, men jag undrar Ludde om det är eh, om det har varit värst för dig eller för mig för du, du din, din flickvän är ju som sagt eh, 20 mil bort mm. medan jag då ser min flickvän i, i bara trosor och ligger och sover bredvid henne varenda kväll. Men jag, jag, jag kan ju, Det kan jag ju berätta att min flickvän tycker ju att det här är extremt roligt. Så hon, så hon skickar bilder till dig? Hon har faktiskt varit så pass snäll så att det har jag inte fått den, Men däremot har, hon, ja, okay. däremot har hon skrivit undrar om jag ska skicka en bild och bara det räcker. <laughs> <laughs> um, du, du är på spänn alltså. Jag börjar tycka att det här är skittråkigt jättetrist och helt jävla värdelöst. Ja, du får inte, du får inte ut någonting av det här. Eh, jag har varit så nära och bara nej, fuck it. Nu, nu, nu jävlar. Men, vi, men vi, då vi... kommer jag att tänka på dig. Och så tänker jag att nej. Och då blir du avtänd? Nej, alltså nu. alltså Nej, Tommy. Jag är i det <laughs> tillståndet nu så att nej. Mina lena mjuka händer eh... skulle inte vara så... Skulle, skulle inte vara så. H helt fel. Nej. Men alltså, jag, jag börjar liksom säga. Och nu börjar liksom. Nu har jag halva tiden gått. Då har det. Äh, men alltså, minsta lilla vindpust så, så liksom blir min penis blodfylld. Mm. Äh, det är liksom jag. jag äh, ja. Alltså, jag, jag börjar känna. Äh, någon slags. Jag vet mitt liv känns tomt på något sätt. T -t tomt och otillfredsställt. Jag, jag, jag, jag vet inte, men jag tror att jag börjar bli mer lätträtlig. Ja, ja det, det blir man. Mm. Det blir man absolut. Äh, jag är liksom inte avspänd på samma sätt. Nej, nej, det, det, det är absolut uh. sant. Och jag vet inte, alltså... Jag, jag kan ju till exempel, jag skulle ju till exempel aldrig, i och nu gjorde jag ju det senaste, senaste andra podden som du och jag mm. är med i ibland. Mm. Men jag vill ju liksom inte göra det om jag ska göra någonting. Mm. För att jag är ju som. en loj sen. Mm. Och, och jag skulle ju liksom inte göra det innan vi skulle spela in det här till exempel. Nej. Och jag ska, man ska absolut, om jag börjar klockan ett på dagen, som man ofta gör när man går på universitetet. Ja. Så ska man ju inte sitta och göra någonting klockan elva på förmiddagen, två timmar innan. Nej. För då, då, då, då orkar man ingenting sen. Nej. Uh, så det, det, det, kan jag förstå att det så här, påverkar humöret. Går det, går det ut över din omgivning då? Eller? Jag tror inte det. Jag tror att det mest, uh, än så länge så är det bara mig själv. Det går jag börjar ju till och med fundera på om, om det här beslutet jag tog att raka av mig skägget, om det var liksom någon slags eh, protest av någon slag. Eh, får du inte runka kukel och så är det fan inte värt ett skägg heller. <laughs> eh, blir, blir, du mer, blir du mer flörtig? Nej. Nej. Eh, alltså, och det. det, det Nej, alltså, det, det, det är ju så att jag, jag tänker ju nästan mer på att få dra en handtrall än att, att, att ligga med min tjej. Hmm, intressant. För, för så kanske det inte skulle vara om hon var där med dig. Jag, jag vet det, alltså min grej är den för att det ligger ju närmare tiden som jag låg med, med, med flickvännen än när jag eh, hade liksom egen tid. ja. Ah och jag, men, jag saknar ju det. Det, det men alltså ska man försöka lyfta något positivt så här halvvägs, det är ju det att jag har ju kommit ur det här mönstret att det var som, som rutin att jag var tvungen att göra det innan jag gick och la mig varenda kväll att jag liksom så illa har du ju aldrig någon, eller jo när jag var i mina yngre dagar då kanske, 16-17 men nu har du ju aldrig varit så illa jag har ju backat och gått i barndom när det gäller runkande liksom, senaste halvåret Uh, uh, och, och liksom draget i den som värsta trettonåringen. Uh, uh, ja, så, så har det ju liksom inte varit för mig. Så jag tror, jag tror nog att jag, jag frågade lite tidigare om det var kämpigare för dig som inte har någon, någon här frestande faktor i närheten. Mm. Eller om det är värre för mig som ja, potentiellt blir frästad varenda dag. Uh. Och jag undrar om det inte är värre för dig på grund av dina. Så vanliga vanor som inte, som inte jag riktigt har. Jo men eftersom jag hade som ett, ett litet slags beroende innan vi liksom gick cold turkey mm. eh, så, så kan det nog vara så. Ångrar du att du inte tog emot min födelsedagsrum? Nej absolut inte för, för ska det göras så ska det fan i mig göras eh, på riktigt. Mm. Eh, men, men grejen, alltså men, men det handlar inte bara liksom. Nu, nu vet man prata väldigt mycket hur, hur, hur det känns psykiskt. Men det är jobbigt fysiskt också. Eh, för det börjar bli påtagligt för mig nu att det var ett tag sedan som jag eh, eh, sköt ur mig. M måste du gå lite, lite mer bredbent? än Nej, det, det är inte riktigt så. Men grejen är den att jag tror att nästa vecka eh, när vi kommer ta upp det här igen då, som är den nästa sista veckan då kommer jag nog förmodligen ha ont. Eh, mm. För att nu är, är det ju så jävla typiskt att eh, helgen som kommer nu är ju en så kallad barnfri helg det innebär att det är en sån helg jag kan träffa min flickvän men då har ju jag sedan länge planerat att jag ska ju åka iväg till Borås och umgås med det, ett tjugotal ja. killar. Korvfest ja så det kommer ju inte bli mycket av den varan i helgen Nej. heller Eh, så att jag kommer ju ja, det, det, det, kom, det här kommer ju bli den längsta eh, spermfria perioden i mitt liv känns det som men jag, men jag undrar då, då om du kommer tömma dig automatiskt i sömnen om det kommer bli så ja eh, på, på Anders Lakan mm, precis jag ska ju kampera hem hos våran kollega Anders Brunlöv. och det borde ju du, jättejobbigt det vore ju jobbigt för honom antar jag. det för mig. Men det gilles ju faktiskt inte som en, som, en, som en runk om du har en sexdröm och tömmer dig medan du sover. Nej, och jag tror det skulle vara behövligt också. Ja. Jag tror att det skulle... Jag, jag, jag gör ju det väldigt, väldigt sällan. Och jag, det är ju så dumt med mina sexdrömmar för att jag får aldrig ha sex i mina sexdrömmar. Nej. Senast jag fick ha sex i mina sexdrömmar var ju 2009 eller 2010. Brukar dina sexdrömmar handla om att du åker tåg? Nej, men det handlade om att jag låg med Tila Tequila mm. i början av drömmen. Av alla. Ja, och sen resten av drömmen handlade om att... Eh, jag hade fått könssjukdomar av henne. Där sätter vi punkt för avsnitt 7, Tommy Håkansson. Vi börjar närma oss avsnitt 10. Ah, just det. Mm, och inte för att avslöja allt för mycket. Men din och min vision är att vi varje... När vi når liksom avsnitt 10, 20, 30... Ja, och hur länge vi kommer orka hålla på. De avsnitten har vi tänkt ska bli lite specialavsnitt, eller hur? Ja, mm. för det bättre eller sämre. Ja, men precis, det vet vi inte. Men det, det är någonting vi känner att vi vill göra. Så var tionde avsnitt kommer bli ett lite annorlunda avsnitt. Uh, Kanske ta in en gäst Precis Någonting utöver det vanliga Det blir inte bara två vita män Som sitter och snackar skit Utan vad som helst Kan hända uh, Tre vita män som snackar skit Ja uh, tänk dig uh, Men bara en liten tis nu Men det, det är ju inte Det är tre veckor kvar till dess uh, Och det är ett avsnitt som du och jag Faktiskt är lite pepp på själva Så mycket kan vi säga men eh, det var väl allt för idag? <laughs> uh. Ja, Pronoun adverb. Run on and on and on where my at come on facebook.com snästräck tomme och luddes podcast vi vill jättegärna att ni går in där och kommenterar gör det och ge fan ska vi ska vi göra det här vadå så här: gå in och kommentera. gå in och gilla. gå in och prenumerera. Ska vi skita i det? Nej, alltså, vi kan, vi kan ju köra det. Vi finns på Twitter. Ja, det är fan.